Suresi. Məkkədə nazil olmuşdur 8 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə And olsun əncirə və zeytuna And olsun Allah Taalanın Musa ilə danışdığı Tur dağına And olsun bu təhlükəsiz, qorxusuz, xətərsiz şəhərə Məkkəyə ki, biz insanı ən güzəl biçimdə yarattıq. Sonra da onu qaytarıb, rəzillərin rəzili edərik. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa, onları minnətsiz, saysız, hesabsız mükafat gözləyir. Ey kafir insan, bu qədər öyüd nəsihətdən sonra səni, Dini, haqq hesab gününü yalan saymağa vadar edən nədir? Məyər Allah hakimlərin hakimi deyilmi?